Memoria en cartografía. Euskal Herria, Zortzigarren provintzia. Illerri baten atarian zaude. Gaur egungo illerri gehienen arkitektura, parean duzunaren antzekoa da. Lau horme ez dago, errepide bati begira dago. Eta lerroka antolatuta ditu ilobiak. Bideak, legarrez edo asfaltoz egin daude. Eta kasu gutxi batzutan, belarrez. Ilerriaitza, hainbat izkuntzetan, koimeterio hitz gresiarretik dator. Gaztelani asko kasuan bezala. Logela esan nahi du. Hildakoek elkarrekin lo egiten duten lekua. Euskeraz berriz, Hildakoen herria da, ilerria. Hildakoen herria, askotan, bizien herritik aparte egoten da. Eta hala ere, pertsona eta familia askok bertan ditu zen ideak eta lagunak. Orain bi herriauek hauek izten dituen atea zeharkatuko duzu. Asizeite zibiltzen eta aukeratu pasillo edo korridore bat en parean gelditu Begira zazu ingurura Hiriaren barnean dagoen beste hiri batean sartu berrizara. Kultura eta garai batetik bestera babestu nahi dugun hori lurrazpian gorde izan dugu. Oroitzapena, mezuak, objektuak, sekretuak, material preziatuak eta bizitza uskorrak. Lurpean denboraren legeak ez dira hemen goian bezalakoak. Lurpean denbora moteldu edo gelditu ere egin daiteke. Bizidunek bizitzeko lekuak behar dituzten bezala, guk memoria izakiok izanik, gure ildakoekin hitz egiteko lekuak behar ditugu. Gure hildakoak lurrari ustea, haiek nolabait babesteko modu bat ere bada. Ilerri batera sartzean, isiltasuna nagusitzen da askotan. Isiltasun faltxu moduko bat da. Hildakoek baduteta, zerkontatu. Korridorean aurrera joango zara. Ibil lasai, gelditu gabe. Begiratu plakak, epitafioak eta datak. Zerdiote bertan bizi diren pertsonei buruz? Ilerria, hiriaren historiaren eta bertako biztan lehen bizitzaren zaindaria da. Batzuk bakarka hilobiratutako pertsonak dira. Beste batzuk, bikoteka edo familian ilobiratu zituzten. Garai ezberdinak ere aurkituko dituzu bertan. Ilobi bakoitzak historio bat kontatzen du. Historio bakoitzak bere izena, data eta epitafioa ditu. Denbora igarotzen da, baina horitzapenak geratzen dira. Etzaitugu inoizaztuko, gure ama. Gure aita, beti egongo zara gure bihotzean. Amatxiri eta aitatsiri, zure lagunek ez aitzutuzte ahztuko. Amatxi, muxu hondiak betiko. Begiratu zerura. Ez Estakiz etorrizaren egunean, hegasti migratzaileen hegaldia ikusteko aukera izango duzun. Nere familiak Beste askok bezala, antzekotasunak ditu egaztiekin. Garrantzitsua da jakitea, ez direla egaztiak zeru epelagoak bilatzen dituzten bakarrak. Migrazioa handietan hainbat faktorek eragiten dute elmugaren aukeraketan, baina batez ere, klimaren edo janariaren bilaketak. Txori batzuk familietan bidaiatzen dute, enarak bezala. Beste batzuk ordea, nahiago izaten dute bakardadea. Gauza bera gertatzen zaile egizakiai. Jendeak uste duenaren aurka, egaztiek ez dute hotzaren beldurrez migratzen. Janari faltaren beldurrez baizik. hauek bezela, nere arbasoek, ozeanoaren beste aldera joan behar izan zuten. Ipar Ameriketara. Nere aitona, Irlandatik pasata, Paristik, Nueva Yorkera joan zen egan, inguruko herrietako amabos laguneko talde batekin. Bi urte lehenago, Kaliforniara migratutako bere arrebarekin elkartu zenan. Siberuko familia batentzat, hartzen lan egin zuen lenik. Lurralde hartara, lehen aldiz iritsi zenean, bere pentsamenduek landaren ahas mendu baten itxura hartu zuten. Bere ideiak eta bere sustraiak, ilerri hau inguratzen duen paisaia lotuta baitzeuden orain oraindik. Guztiz ezberdina iruditzen zitzaion munduaren beste aldeko lurralde zabalura. Gregorio Iturriak idatzi zuen. Trampa gorria, unaratetorria, untxaurrikitia, fitezko ustu behartokia. Ona etortzea trampabada. Damu bat, bertatik azkarralde egiteko leku bat. <gülüyor> Nere aitona kalare, an zoriontasun aurkitu zuen baina denbora behar izant zuen bihotzetik nostaljia lagun berriak egin zituen urte desente geroago amerikar lagunei zera esatea gustatzen zitzaion amerikarra naiz adopzioz eta baskoa bihotzez bi herri alde ditut eta hortaz zuek baino aberatxago naiz Pertsonek eta landareek Ibilbide berbera partekatzen dute. Ernaltzea, azkuntza, heldutasuna, zartzea eta eriotza. Landare batzuk kataklismo bati aurregin eta berriro daitezke. Jarraitu oinez eta bilatu emakume baten argazkia duen hilobi bat. itu alduzu. Begira ihesaiozu harretaz. Ilobi baten aurrean zaudenean ez daki zuzerregin. Non daude gure hildakoak. heriotza Ilarrian dago, baina gure hildakoak beste non bai daude utzizizkiguten oroitzapenetan. Bai, badago eriotza baino boteretxoagoa den zerbait. Biziri gaudenen memorian, joan direnek uzten duten oroitzapena. Parean duzun argazkea aterazen momentua, pertsona bereziki ondo sentitzen zen eguna izan ziteken. Edo bidaia baten bezpera, edo familia eta lagunen bilkura egun bat. Argazkiko emakumeak jakin gabe agian egun berezia izantzen ura. Instant horretan eginiko argazki honek betiko ordezkatuko zuelako. Garrantzitsua da hilobietan argazkiak jartzea. Bestela denborak ahotsak eta orpegiak berarekin eramaten baititu. Baina begira ditugun irudi hauetan gizoneskoak besterik ez dia ikusten inguruko ferskei, eta hori izugarri frustragarria da. ze azkenian, nork erakutsi dugu dantza egiten emakumeek. Historiak ere haie kontatzezki guten. Baina ezakigu, horietako askoren izenak, azkenian ez ditugu irudietan ikusten. Azkenian ez da emakumeetaz egiten. Emakumeak ez dira behar bezain bestea aitortuak izan historian zehar isilpean geratu dira. Kalifornian, haiek izan ziren kultura eta hizkuntza transmititu zituztenak. Emakumeek abesti eta dantza asko gorde zituzten. Baina haien izenak, ez ziren gorde. Emakumeak aztu edo baztertu izanaren arrazoiak, estrukturalak izan dira. Aukera berdinak izan ez dituztenako, edo eskubiderik izan ez dutelako. egin isisilik goraipen bat zure aurrean dagoen pertsonari Asi berriro ibiltzen eta bilatu ezazu leku bat hilobi baten ondoan Lasai esertzeko leku bat Lurrean edo illobiaren izkin batean izan daiteke ikitu duzu? Ongi, historio bat kontatuko dizut. Etxeberria, berria, ugarte, atxerito garai, etxe kopar, ogei mendean zehar, familia osoak joan ziren iparraldetik ameriketara. Bakarka joan ziren beste batzuk, Loli, Josemari, Mariana, Petan, eta nere aitona. Askotan galdetu diot nere buruari zerk bultzatu zuen alde egitera. Hoien arteko askok gutxi itze egiten zuten. Hartzen batzuk bakarrik bizitzearren poderioz isiltasunera ohitu bait ziren. Baina isiltasunak ere itze egiten du. Nahikoa da adi egotea. Zergatik aldegin zuten? Goze zirelako, gerrara joateari uko egin ziotelako edo lurrak konkistatzea amesten zutelako. Boise izan zen, jomuga Bizkaitarrentzat, zat, San Francisco, Bakersfield eta Txino, baztan eta iparraldeko Migrazioak biluzik utzi zituen hemengo gobaliarak. Hogeita marreko eta irurogeiko amarka den artean, eundaka hartzainek migratu zuten Euskal Herritik estatu batutara. Horrela, osatu zen diaspora, negua basamortuan pasatzen zuten eta udaberria mendiko larretan nio Pirinioetako mendiak, mendi ez ezagun aien aldatu zituzten. Eta abeltzain lanetan, urteko kontratuak bete ondoren, etxera itzulita, han, euskal herrian, amerikanoak bilakatu ziren. Nere aitonak ere, itzultzeko asmoarekin migratu zuen. Itzulin gurua ondi bat eginaz hartzain bihurtu behar izan zuen, ondoren, bailara honetara itzuli arte. Aldaketa ondia izan zen, Baina berarentzat hamaikan anahireba izanik, eskuragarri zuen irtenbide bakarra zen. Aberasteko eta irabazitako guztia aurrezteko promesak bultzatu zuen. Gorroto zuen, lanura eta baitarekin batera zetorren bakardadea ere. Bizitza ra oso zaila egin zitzaion. Bere urterik onenak basamortuan eta mendietan alferri galtzen ari zela sentitzen zuen. Bost urteren buruan, xi non finkatu zen. Eta han beien esnea lantzen zuen baserri batean hasiz zen lanean. Euskal Herriko auzoko ezagun bati esker. Ardiazkuntza baino askoz zobea zen. Gizakiekin lan egiteare gustoko zuen. Bertan adibidez, gure amona ezagutu zuen. Eta Euskal Herriko asko bezala bertan geratu zen bizitzen. Gertuko norbait galtzen dugunean, pentsatzen dugun lehen gauza da estela egia, gure realitatea hankazgora jarri zaigulako bat batean. Horixe gertatu zen nereitona hiltzenean, nolabait hortz bat ateratzea bezala izan zen. Piskanaka konturatzen zara zer gertatzen zaizun. Hasieran zulo handi bat dago. Mia hortza zegoen zuloaren gainean pasatzen duzu. Sentsazio berri horretara ohitzen saiatuz. Nere iragana, gure iragana, ez da soilik jaiotzetik izan ditugun gertaeren batuketa. Askoz lehenago gertatutakoak ere barne biltzen ditugu. Gure gurasoei, aitona monei eta arbasoei lotutako gertaerak adibidez. Gertaeraiek bizitzeko dugun moduak gugan eragina du. Jaiotzen garenetik hiltzen garen arte. Eta hildakoek ekintza hartzera gonbidatuko bagintuzte. Zer galtzen dugu maite dugun norbait hiltzen denean? Pertsona horrek utzitako oroitzapenen ondarea galtzen dugu. Arraroa da, mia. Hortzoi edo enzia, mindu baten gainetik pasatzea. Hildakoak ikusezinak dira, baina ez daude ausente. Nork darama gure hortzaroan izan ginenaren oroitzapena. Iraganeko oroitzapen batzuk desagartu egiten dira. Nere belaunaldiko asko bezela, aurreko belaunaldikoek utzi zigutenaren kontzienten aiz, orendik. Zerk sentiarazten zaitu bizirik. Hldkoi buruz pentsatu ahal izateko bizirik egon behar da. Eta biziaren bidean aurrera egitea benetan lan zaila da. eta norkkerakosten digu, Bizitzea ez da aurretik dakigon zerbait. Gaztea garenean, Bizitzaren bulkada hori gure baita dara magu, konturatu gabe. Bizirik sentitzeko modu asko daude. Neretzat, Kalifornian sortu naizen zen neurrian, bizirik sentitzeko modu bat da Euskal Herria itzultzea. Bertako mendietan ibiltzea, etxeetako ezetasuna unsaintzea, eta familiarekin denbora pasatzea, adibidez. Nere Euskal Etxeko lagun askok, Beren hildakoen neurrira bizitzeko moduak aurkitu dituzte. Euren egungo ekintzak jada hemen ez daudenei etorkizun bat emateko modua dela sentitzen dute. Gure aitu namonen belaunaldiak elkartzeko lekuak sortu zituen. Aurreko belauunnaldienzat garrantzitsua zen elkartzea, dantzatzea, elkarri laguntzea eta harremanak sortzea Nik neuk, gurasoek baino lotura gutxiago dut Euskal Herriarekin eta nere semealabek ni baino gutxiago. Baina hala ere, guztiz seguru nago nere belaunaldiaren enplikazioari esker leku hauek iraun egingo dutela. Sorbalden gainean daramadaan sametako bat da, badakit. Baina maitasunez, kulturaz eta pasioz betetako zama da. Nola mantenduko ditugu elkarren arteko loturak Eta Euskal Herriarekikoak orain gugan daude galdera hoien erantzunak. As long as there is a place for people to gather, if there is a Basque club and they have a facility, people will fight harder to keep that alive. I believe that as long as we have this and the generation continues to go along, there are going to be future generations of Basque that are going to work hard to try to keep it because it's special to them and they have a place to gather at. Innis ez dugu bakarrik pentsatzen. Besteekin batera pentsatzen dugu, hildakoekin eta bizirik daudenekin. Ez dut mamuetan sinesten. Baina nonbait nere barruan, nere eitonaren arrasto bat dudala sentitzen dut. Harriak utzi zizkidan. Nik nere zimentuak ere Begiratu hilobi zaharrenetan dauden pitzadurak eta utxuneak. Nere aitona, kolmako San Bruno ilerrian lurperatuta dago. Arimen irian, bi urtean behin, nere eseme alabekin itzultzen naiz Euskal Herrira Zirrikituetatik begiratzeko beharra dudalako eskutatua estalia ta ia ezabatua dagoena aurkitzeko modu bat balitz bezala Euskal Euskalerrira egin ditudian joan Etorritan nire aitonaren oroitzapena likatzen jarraitzen dut ona etortzena izenean badakit berak nik bezain beste maite zuen leku batean nagoela ona itzultzean nire aitonak hilda badago ere ez naela ahtuko sentitzen dut Hau da nire errituala. bere otsa eta harimaren soinua entzuten jarraitzeko topatu dudan modua Berriro ibiltzen hasiko zara pixkanaka hilerriaren sarrerako ate aldera abiatuz Askotan, hildakoei bizidunei baino samurtasun gehiago erakusten diegu. Eta hala ere, bizirik daudenek behar gaituzte geien. Aurra nintzela, zuaitzetan aizeak egiten zuen soinuak dardaraka jartzen ninduen. Eta hala ere, entzuten diren txoriek, eguzkitan berotzen diren zugandileek, urtaroekin aldatzen diren ostuen koloreek, Ilarri honetako bideetan azten diren landareek, edo zirriketuetatik sartzen den untzak ze esaten digute. Ze diote landare hauek? Urtaroa gorabera, beste guztiaren gorabera, aurrera jarraitu behar dugula. Hau da, neretzat, leku honetako ikasgaia. Txoriak, euria, landarea, egun sentiko edo iluna paisaia, hori guztia, bizitza da, bizitzarekiko duen maitasuna adierazten ezer gehiago, eta hori da agian leku honen ikasgairik garrantzitsuena.